دی فاطر حووز باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض وجاعل الملائكه رسلا اولي اجنحت مثنى وثلاثا ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وَمَا يُنْسِقْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْبَادِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صورت فاطر دا مکی صورت ته دام دا متوسط منزنی دور صورت حق دور چه آئے مخالفت شدت ترسی دره او دنبی علیہ سلام مشن او دعوت ای کوشش کو چې په هرطریقه باندې دا ناکام کړی شي دی صورت کې دا خبره کوي چې دا د پیغمبر دا میشن او د پیغمبر دا تحریک د دې په پښ باندې د فرشتو خدایي طاقت ته ده شوکنه جنگ شورو ده و سموه ای چه سبای قوتو کم زوره ده قوت شوکنه سا خدائی قوت ده پرشتو الهمدلله فاتر السماوات والارد جایل الملائکت رسولن اولی اجنهتی مسنه و سلاسه و ربا ده ده اللہ او قوت خدائی قوت ده ده پوش باندې ده دویمه خبر ادا کای چې الله رب العزت په خپل مشیت او اراده سره د اسلامی اسلامي تحریک او میشن او نظام لپاره د رحمت دروازې کولو کړی اس طاقت اس دالار نشی بندوله ما یفتح ال للناس من رحمت فلا ممسک لها وما ينسك فلا مرسل له من بعده الله دروازه کو دا دروازه سوق بندولي نشي اوددي صورت مقصد او دعوه موضوع سره یو خدای صورت کې د انساني فطرت حقیقت او ماهیت بیانوي انسانی فطرت او حقیقت سره او د هم د صورت کې تنبيه ده بے ارسال الرسول انبیاء را لیگم تنبیه ورکی تده دو ٹکو وضاحت بپکاری تنبیه بے ارسال الرسول دا ولی ورکی زکتین امخ کی صورت صورت سباوہ پای کې بیان د مجازاتو او د جزاو سزا جزاء سزا بګ بیان شوی نو د اوسلي چې د جزاء سزا نه مخکې به تنبيه ورکه یو سړی غلطي وکړاله به تنبيه ورکه غلط کار د ټیکړیو ته ولا سزا ورکیا وی هر马 ته خو پته تا زه بوي کړم کنه چې دا غلط کار دی د بی وسیلې دغه خبر نوم نو اصول د دې چا ول تنبيه ورکاله کدا سی بیا مکه دا غلط کار دی که بیا وکنه بیا ولا سزا ورکولي نو صورت سبا کې مجازاتو جزاء او نو د دې صورت فاتره کې سګي تنبيه چې سنه سباله وای مونږه خبرنو مونږ ته اعلان وا نو دې صورت کې ول تنبيه ورکړ خو پس به ارسال الرسل انبيار عليهم دا انبيار عليهګلو مقصد دغه تنبيه ده د درې انبيو تذکرہ د ارسال په دې صورت کې چوبیس کې پچیس کے قلوی انہا رسلناکا بالحاق بشیر و نزیرا و ان من امت اللہ خلافیہا نزیر و یکذبوکا فقد کذبا الذین من قبلہم جاتم رسلون بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر سم اخستو الذینکا پرغرا سم انبیاء و بان تنبیح و ارکوم ارسال الرسل وچه بیا نه منی نه ثم خس الذين كفروا بيني سو ندا ارسال الرسل سرا تنبيه ورقول چه سوال دونه وي مون خبرنو مون ته اعلانوا نو د دې صورت کې یو هو سکی تنبيه ده سوال دونه وای نو خبر نو متنبه میکړه خبر میک او دویمه خبر بدی کې سوال د انساني فطرت حقیقت او ماهیت دا بیان دی انساني فطرت حقیقت سره او ماهیت سره ادا د کنه غشیا سه وحجت الله کې ویل چې انسان اصل کې مرکب دی د دوه شي نه تا دین سن ماهیت او حقیقت دو شین نہ انسان جوڑ دے یو تسوی بهیمیت او دوئمتا ملکیت دا دو شین دے دک ملکیت تے او دک بهیمیت تے دو شین دی بدکی دا بند انسان حقیقت ده. او جڑا فرشتیدی الله پیدا کړی دی ای کې صرف سه سر ملکیت حیوانات تی ای کې صرف سر بهیمیت انسان دی د دوه مرکب کا دا دوه خاصیتونه خو. دی د لا ورک اوه پکه بهیمی صفت کې خو مه پکه ملکی کې یو خودی د ذات په اعتبار سره همد دوه شینونه جوړ ده ذات په اعتبار جسم او روح دا خو دا ذات په اعتبار دینه مرقب دی او جسم دی بل دی او دیم دا صفات او په اعتبار خاصیات او په دیوار ندکه دو خاصیات می خدی یو ملکیت او بل بهیمیت ای خاصیات او دا خاصیاتم دا غدو اصلونو په بنیاد د دې بهیمیت تعلق جسم سره دی او د ملکیت روح سره دی دا, دا انسان حقیقت او دا د انسان کمال او امتیاز دی چې دی د دوه شی نو مرکب داسه ملکیت دکې د دوه خصوصیات دی دا صفت په مخلوق کې بل چلانه دی ورکړی شي چې دا دوه خاصیتونه به کې جمع شي هم ملکي او ما چه ده بهیمی او به حیوانات تو کی صرف بهیمت اب بهیمی صفت سره اخرى اوس کا ها بچیرवला و زقشه دا بهیمی صفت دا ټول مر دق کار دی بل اسکار نش او ملکی صفت سی غدا چې الله سر تعالی روحانیات نو فرشته به دغه پیجنې دا, پی دا بهیمیت والا صفت نه پیجنې هیڅ سره سره کار نشته خوراک سکاک جامع کپڑا خضا بچی نه نه نه خاندان وطن معاشرت اینه پیچه از سر روحانیت ملکیت او محیواناتو که داشتا خضا بچی خورل سکل ڈکشا مولشا دقا تش شا دوس اخوا پرشتو کی نشت نو دا جدا جدا آه. طرفونش اللہ پاک انسان که دا دوارا راوستد دا دا دا کمال ده دا, دا انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دام ده پا خواه خاصیتون پیدا کده دیو جنه دلا دوارا جهان هم ورکدل دنیا و اخیرت ندوال اور آور کو دنیا نشتا دنیا شتا نشتا دلته دنیا نشتا کنا دا, دا زما کی خلافت علای کی دی پیشکش کړه مون کولې شو تاویدار یو الله ورته اینی عالمو مالا تعالی موندا چتا سوکیا بهیمی صفت شتا نه چې زما کی خلافت چلاوي او دیکی روحانی او به هیمی دواره دینو دا, دا خلافت اروزی دی چلولیش او د حیوانات دو دنیا شتا اخیرت نیشت دا ای جنت دوزخشتا نا خبر ختم دا دا انسان دا دو خاصیتون ورکول دا دا د کمال دا دا احسان تقویم دا به دین دنیا دواره یوزه چلی دکی با روحانیت او دکی با بهیمیه دا 26 پاره د حقیقت بیانې سیندې سه وې په دې صورت کې دې دا پاره چې موږ دا بیان د څه شروعو مو یاغدې صورتې نه حل زمور په ربا د بینولو قوامی پرګرام بیان کړي دي صورتونو کې نو د اړه په اعتبار باندې دلته د انسان د بهیمیت او د ملکیت یاني دا انسانی ماهیت او فیطرت بیانو کن. سلا چیده چونکه مراکب ده بحیمیت و روح ده غنه ده ملکیتنا نو ده ده ده پارا چه کم سسٹم و نظام بجوڑیگی نو د ده دواړو خاصیتونو بے خیال ساته لیکی. ده اسلام کم نظام چیده اده ده انسان د فطرت مطابق درس هم فیطرتو پی اسلام نظام سره؟ فطرت مطابق فیطرت سم اطلب؟ اې نه په دې کې د بهیمیتم خیال ساتل شو دی کې دا هم خیال ساتل شي د ددې خاصیاتو مطابق او البته مغرب چې کوم سیستم نظام یا نور جوړي غیر ایسه کوي اده بهیمیت خیال خو ساتی خو خود ملکیت نه ساتي زکه دا فطرت نه خلاف شي کوي چې ولې نه دومره ډېره خا سیستمې دي ها ما شي هم زما د سیاسي نه زما زما زم جوړکړي دي بهیمیت تم ملک تل دي خو د روحانيت خیال مار کنه د سات د زکه دا د انسان د فطرت نه خنابت د انسان د په اړه دا څه شي جوړول غواړي چې د دواړو خاصیتونو خیالو ساتل شي از سره په اسلام نه اسلامی نظام قران دی شریعت دی چې اومید د بهیمیت خیال ساتي اومید د روحانيت خیال ساتي ارتفاقات وګوره دا ټول پکې په دا ارتفاقاتو کې عمر روحانیات دي چاته شاه صاحب سوي تقربات یو ارتفاقات یو بل سړي اقترابات اقترابات دا د ملکیت د پاره دي چا چې حجت الله په نظر کې ناوی به پوښې اقترابات سره پاره دي دا د ملکیت د پاره او ارتفاقات دادہ دا بهیمیت ا سټمی دي کنه ارتفاقات دو کیسو تزيب الاخلاق تدویر منزل سیاست مدني دویزه او بیا بیان لوقامت دا دی داس دا. صرف دا د بهیمی هغه خاصیت تا قتل شی دی او دا سټمی ولا جوړ نو بل طرف ته سری اختراابات هغه د ملکی خاصیت تا قتلی. اخترابات بسی اللہ تا بسینگا نیزی کی روحانیت بسی نو دا دوار خبری دی بس پا دی دوار اسلام نظام بیناده نو دا حقیقت دل تا موی دا چکل سورت شمس تلال شی گنا سورت شمس کم ام بیان که سورت شمس کم دا مساره دا سل که ام انسان فطرت او دا انسان فطری حقیقت چه هم ملکی دی هم بهی میله ده دینه مراقب نو د اسلام غا نظامم ده ده, ده, ده, ده دواله خاصیتونو تکتلیدی او داغه په تناظر کې جوړ کړي ده دغه خبره په دې صورت کې بیانای چې د انسان دغه حقیقت په دې کې کولوشه واضح بهر حال دا خوده دي صورت دا سه پس منظر ویل شو د سیرت والی سلام او ارسرد دید دی مقصد وضاحتش اس رازد دیدی رکوعاتو تا سورت کے کم رکوگانی خائی کی بیان کئی اولا رکوکی اوله اولا رکوکی دا خبره کئی چې الله رب العزت د ملایکو په زریع باندے کم تعلیم تاسو ترہ لے گلے دے پا غیباندے عملو کے الحمدللہ فاتر سمامات ورار جائل الملائکت رسولن اولی اجنیت ان مسنا و سلاسا و ربا ملائک را لیگی رسولن نو دملایکو په ذریعه چې کم تعلیم دنیا ترازی نه پاره تعلیم باندې عمل پیرا کېدل غواړي دا د دی اولي رکو بس حاصل دویم رکو کې دیمه رکو کې دا خبره کوي چې وګوره د سښېنو تقابلې پیش کړې یو دا لې منځ نه وای ما یستویل بحران هاذا عصفون فرات سائغ شرابو و هاذا مل هونو جاج د رکو غب مقصدی زیاده غلې څنګه چې خوګیو و خوګ درياب او ترخيو و تاریخ درياب برابر نه ده نو دقصی هغه د اسمانه د فرشتو په ذریه باندې چې کم پیغام او تعلیم راغله ده دا غینه फायदा هغه ستون کې استفاده کوون کې اونکه اونکه برابر نه ده څنګه چې دا دریابونه دي برابر نو ورپسې روکو درم کې بے یو د سوشینو تقابل پیش کړه وما يستвила ما والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستولا احياء ولا الاموات څنګه راણો تیار سور اونوار مړ او جام ده ندی برابر دقسدی وਹੀ نو د پرشتو په ذریره اغتلون کی تعلیم نه फायदा غستن کې او نا غسن کې برابر ندی نسلو رمرو کوکی علم تر ان اللہ انزل من السماع ما فاخرجنا بی سمرات مختلفاً الوانوها ومن الجبال, ومن الجبال جدد بیز حمر مختلفاً الوانوها وغرابی بسود ومن الناس ودواب ولنعام مختلفاً الوانو کذالک اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنِ اِبَادِهِ الْعُلَمَا دیکھی وی او گو رکا نا وی دیوک کسم و الله اللہ رب مختلف کسم ازواق او الوان پیدا کئی او بیوک دی خو الوان ازواق خواست ده اشیاؤ ده مختلف پیدا که نو سنگه چه یو که سمو مختلف اشیاؤ مختلف رنگونا مختلف چه ده نو زائقه پیدا کولیش دقه سی چه د ځړ دروازه کولوي نو په دې ژړه کې د دې آسماني تعلیم نه مختلف کیفیتونه پیدا کولی شي ځړ کولاوي و هي او قران ویل کېد کی د نظر کې مختلف کیفیتونه پیدا کی هک کیفیتونه پیدا شي څنګه پیدا کی ګوري انما yaxshalla mene ba de ulama da se khalak pa payda shi khashiyat basura kirayish ulama ba payda shi da de wihi da talima sari awar basay pinzama roko ki جاله کوم خل په پ پهمن کا فره پله کفرو ید کافر نه کفرو د بملله مقطتهلا ید کااف نه کفرو الله خصاره دا خبر کوي چې تاسو ما مکه کې خللافه او ګرزه کې خلافت میں دله اوز ده د ازمه که ده ده خلافت پسی طریقه چلولو سرستاسو فایده او نه چلولو سرستاسو نقصان که ده ده ده تعلیم مطابقی خو فایده ده او که چرت ده ده ده غا تعلیم مطابق نی نه نقصانه ده نه نو دغه صورت کې د انسان حقیقتو چې دکي ملکیت او بهیمیت دواړه نو دا یې د پار الله د بارنا دایمو نظام را لګل دي چې هغه د د دې دواړو صفات او خاصيتونو مطابق ده او بیا دغه تعلیم چې راځي د د فرشتو په ذری راځي نو دغه تعلیم باخلې په دی اعمالو کې او می مطابق متعلق دی صورت کده خبره دی پسی صورت سورت یاسین یاسین والقران الحکیم ان کله منلمر سرریله سراتې مستقیم تنله لا زی ې رارحم لیتون ز را کوم ما زی رابا په همغافلون صورتسی د مکی دور د اخې وو سورت دغه دوررو چه د اسلام دعوت بچا مانانو هغه باندې په ظلم زیاتې شروع او مخالفي نو دونه پروپاګاندا کوله خلاف مقصد دو چې په دې پروپاګانډي سرا دا عوام د اسلام د دا دې دعوت نه لري اوساتی نو د سورۃ یاسین کې الله رب العزت د اسلام دغه نظریه چې دا نظریه حیات ډېر زوردار انداز کې پیش کړي دا مسلې بیان کړي اسلامي نظریه حیات دیو جن د دې صورت موضوع او مقصد یو خو مسائل ثلاثري نظریاتي مسائل توحید رسالت او مجازات قیامت, و مجازات قیامت. دا کدا دری دي بنیادونه دي اعداد د غمخ کی صورت سرا مناسبت کی راول کنال تاسو تنبی بے ارسال الرسول د فرشتو په ذریعہ باندې الله خپل تعلیمات لای هغه تعلیمات سری بنیادی خبره د توحید رسالت او قیامت او دا خبر دی صورت کې کوي چې دا انساني فطرت چې مخ کی صورت کې وته اشاره وشو دا انساني فطرت درا دا پاره چې دا انسانی فطرت, فطرت رابیدار را بیدار کړی شي الله وی دا غي دا پاره د امبيو په ذریعه کتابونه را لېګم اور د سوره سر کیم داوي والقران الحكيم یاسین والقران الحكيم انک لمن المرسلین الاسراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذرابهم فهم غافلون لا مطلب شو کنو ما خبرش س انسانی فطرت د امبیو پزریه راری گلی شو کتابونو باندي بیدارول پیغمبر لی قرآن ورکڑه ده و اندکل من المرسلین تا مرسلینو نه او تنزیل الازیز الرحیم داگه کتاب ده دا سده پاره لی تونزی رقومان تا تونزی رقومان سده بیدارو الوی خون انسانی فطرت مخ که انسانی فطرت بیان که نو دی صورت کې دا خی چه دا انسانی فطرت براویخی گی بیداری گی پس دادا دا دا ام بیا پا زرر را لگل شوی کتابو نو بان لکه دل دا پیغم والقران الحكيم تنزيل العزيز الرحيم انك لمن المرسلين تد مرسلين ست ابو ذريعه الله كتاب رول له سلا لتنذر قوما چه ا قوم چې هم غافلون غافله دي د خپل فطرتنا ا فطرت العبيدار کړي شي علاکت ت صرف حیوان نه چې خريس کېبا ډکیګه تشيګه با ت صرف حیوان نه چې بس صرف با جنسی خواہش پورا کیو دا غی نتیجہ کیو بچی راوړې دا حیوان کئ تسه تلا کا هم ملکی صفت لري او مه بهيمي لري او د دې د بارے دې صورت کې چون کې صورت ته حديث کې سوي لشي وي دي ها دا قلب القران ده قلب القران قلب او عقل زړه او عقل دې دې صورت کې چیراله ده دا خایچ دې آسماني کتابونو بنیادی مقصد سي انسانی فطرت د نه بیدارول انسانی فطرت کې یو بل ملکیت او بل بهیمیتو نو د ملکیت کډاکاری شاید انسان کې عقلي صلاحیت قوت عقليه پیدا کوي ملکی صفت کیدار سړي کې قوت عقليه پیدا کوي او یاد ده انسان د تمامه عقلي قوتونو منبأ سده زړه د قلب زړه چونکو د تمامه عقلي قوتونو منبأ او مرکز زړه نو که صورتی حسین دیسوه قلب القرآن نو دی وجه نا پد دین و شریعت کم پده زربان دی محنت ندق قلبي قوت درس شي قلبي قوت ندق قلبي قوت درس تد درس کې دوه په نتیجه کې وا عملي مهارتونه مخه ترای شي عملي مهارت په عقلي قوت باندې مخه ترای شي عقلي قوت برابر شو قلبي قوت ناغي به نتیجې سي عملي مهارتونو بارو سي نو کله چې دا عقلي او قلبي قوتونه او اقل اغا اسماني هدایات نور الهي نه رهنمایي والي ګور را زرو عقلمو او د ښاوه سره او ځای نور الهي نو د دې په نتیجه کې سړې بیا یو اعلی مقصد ترسي ځکه سره عقل کارنه کوي سو بولې چې د اقل سره نور الهي او ځای شي نو تاسو نور نور کوم چرتویلی او ځای کې ای خطبه کې چرتباس کړه خطبه دی, دی او علاوه چه علم سطه وی نورون یا په نوری باس کرده اقل بانه باس کرده نو مثال بیا ده دا اقل سر سوپ وره آسمانی نور نی لگی دلی دا اقل لونده لوندی دا خود دا وحی غرانام و توجیشی نو اقل کار شروع دی صرف اقل چه چا آغست ده نایی گمرای شوی دی ای وجنه غالباً عبدالرحمن بابا میوزه وی وی که پا اقل چالار شوله نو چا با زوال نوی بو علی سینا تا بو سینا آه. بیجنه سائنزدانو که نا بو علی سینا اغا سرب اقل نا ای وجنه اغا گمرا شو بازی شینو کی طور گمراو نور خو سائنزدانو خو نظریاتی طور گڑوار شو بیا صرف عقل وانی چ کم خلق روانی گه ب گمراه ترشی نو دی صورت کی سندی سوی اصل کی قلب القران ده نو د زړه خبره کی زله کی صحیح قوت عقلئی کله دا قوت عقلیا مضبوط او برابر شوا دای په نتیجه کی به عملی مہارتونه بار روزی خو سای عملی مہارتونه به اعلی روزی چه دې قوت قلبیه سره نوره الهی او زیش د دې مثال د تارج سترګینه دي د کار نه کوي صبر چره رانانی سره په سترګو خپ بینا ده خو لیکن رانانیشتا سرګار کوي سرګل ده دا سترګې چيلي دل کوي دا یوازې د سترګې کمال نی د سترګې سره سره درणा کمای د شپیداله ته موږ کاته کاته رتياري شسترګه بخغه غټه غټه غاره وسبنينه دقه څه زړه ده د دې زړه سترګو لا چیکالا نور الهي رڼا ملاوشي نو دا بیا کار کوي دروست کار کوي څنګه چې دنیا کې د دې دنیاوي سترګو د پاره دنیاوي رڼا پکار دا نو د زړه د سترګو د پاره هغه الهي رڼا پکار کله چې اقل او وهي او ضای شي نو کار درست شي او چې کله اقل محض اقل وهي رنا سرنی دګم کې نوم د نظام خبرې ته خبره راله چې دا الله د شریت د پیغمبر د شریت او د اسلام د د نظام او د غزان نه جوړ شو منځ کې فرق دا دی چې صرف اقل استعمال شوي دی او دلته اقل سره سره زه دغه دغه وهې یو ځای شوهه رانا ور کړې نو دغه عقلي قوتونه ال سی درسوي چې کله وسره نوري الهي او ځای شي نو بیا د دې په نتیجه کې صحیح عملی مهارتونه درس بار روزي او کله د دې سره د و هی जरा نوري الهي نو نبيابا کم عملی مهارتونه بار روزي به با درس نه به فساد شي نو بنیادی خبر ورکی دا او اگر در مسئله خود بیانهی بیانهی دا ولی اگر در مسئله زکر بیانهی چه خبر دا اقل دا د قوت اقلیه دا او دارنگ عملی محارتونو دا نو دا اسلام دا شینم پا دی در نظری و بانه بینا چی دا در نظری بی دا وحی و سر یوزه شوکانا اقل بکار کئی خود دی در پا تنازور که توحید رسالت کیامت انو ری اللهیش الت مغرب اقل کار کوي خود مغرب وسره دا وਹੀ توحید رسالت قیامت نه دی اوځي شه دا نه تا تاسو خیال دې سین دیصه په خبرو کې ټول د دې دواړو نظامونو د فلسفو بحث وروړي ګهرا خبري چې بنیادی فلسفه سره دققا التدا درې نظریه وਹੀ کار فرما دی او دلته دلته دی ولتني نو دا درو نه ذريا ته بيان اوسرا د قوت عقليه او د عملي مهارتونو تذكرا دا په صورت شرط کې او بیا په مثال د دغه صاحب ياسين وای صاحب ياسين دا سه سړیو چاغه عقل ورکیو قوت عقليه وا خو لیکن داغه عقل سره نور الهي او زیش دا بیا هغه دعوت قبول کو توحید رسالت قیامت راغه نداغه عملی مهارتونه وسو دا نه چا عمل کومرو ود سو میدان کې ودریدل د حق تایید کول حق بیانول هغه قوت عقليه سره د امبيه او دعوت و هيوزه شويوا نو ګره خارج کې کم مهارت او عمل رووت د حق خبره په حق ودریدل د حق پرستو تاي صاحب یاсини دې را پاره د دې قوت اقلیت سره څه یو ځای شوې ده وحي الہی نور خپل طرف تقوم ده نو قوم کې قوت اقلیت ده خلک اندازه چې قوم د نوري الہی نه محروم ده نو مقابله مو کړا او به نتیجې شوا وما انزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فدا مخمدون نتيجه تبايش ناکامیش دا دا صاحب ياسین واقعا د دې پارا دی صورت کې وروړل شي ویا په دې روکوګانو کې بس دقا مسائل 73 دی ول کې اجمالاً مسائل سلاسا بیانی توحید رسالتو قیامت رسالت انکل من المرسلین دا رسالت علا سرات مستقیم دا توحید او دا قیامت بیانم پا کیے ریکن انا جاننا فی آناقی ماغلالاً فی ایلالت قانف ام مقمحون دا رنگ دا سازاو د آخرت بیان د مروکو کې بیا د رسالت تفصیل ده وګورم بیا په وړاندې واتربله هم مثلا صاحب القريه يا جاهل مرسلون مرسلون راغلي وهغه راغلي نور الهي راغلي او دا نور الهي داغه دا صاحب ياسين قوت عقليه سره یوځاي شو دي نو نتیجه سوار کړه دا ها عملی مہارتونه درسره وتل د حق حمایت د حق بیان هغه بیان کړه پدرے مرکوکی مسله توحید تفصیل له تفصیلی مسله د توحید وایۃ العمل ارض المیتۃ تو احیناها د دلایل د توحید پدې رکوکی او سلوره مرکوکی ونفق فی فِي سور فیذا من الاجداس الى ربیم انسلون مسئله د مجازات تبسیلی د قیامت باس او پینځه رکو کې بیا دغه مسائل سلاسا دغه اعاده دا بیا درې ونه بیان کړي توحید رسالت او مجازات پدې طریقې د صورت ختم کی بسم الله الرحمن الرحیم وَالصَّوَافَاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجَنًا فَالتَّعِلِيَاتِ زِكَرِ اِنَّا اِلَاهَكُمْ لَوَاهِدَ سورتِ سوافات دا سورت سوافات دام دا مکی دور داغم و دور سورت تا دی صورت دا انداز بیان نا امدہ معلومی چې مخالفت شدت ترسید او دا نبی علیہ السلام و صحابه کرام چه کم حالات و نو دادا سے دلشکن حالات تی دی دیر دلشکن ایک کوشش دا چې چه بکم طریقہ دوی دل شکنی وکوه دوی د خپل کار میشن نه پشایي اوګره صورت کې دغه الفاظم وی بل عاجب ته و يسخرون ته تعجب کوي خداpore خندنه کوي نو دا حالات دا یسخرون کې مقصد دا چې دوی دل شکسته بس زړما شېړو وای ورته نه ماروي چې کلم یو حق دای او انخلاب راو وسون کې سړی انخلاب راولیم په هغه با داسې دلشکن حالات راځي دشمن به کوشش دا کوي د به حوصله کې به حوصله کوي حوصل په هر طریقه مکه کې نبی علی سلام صحابه کرام در اصل به حوصله کول خو بار بار به با وې راتله دله حوصله ور کول او دا رنګ دای ته اول نوې ځکه سړی کار کوي دا چې به حالات بړې دي کله کله سړی بلکل نو امید شي را بس کاري دا چې دا شي را کار نكي او سب حوصله ټأي ډېر غټ نو دغه شینو په خیال ساتي دای حوصله بدل غورځي کله خپل کله پر دې کله دشمن نه یې راځي په ډېر سخت حالاتونو سړی تیری دا ټول بیا چې عملی په سړی را شي نو په دې قران او او د نبي عليه السلام په حالاتو ی څنګه طریقې دل تاور اول کار کو کا دلته دا مساله د سره چانه و بایان کړ خبره موندې خبره نو بالکل نوې کارو نو زموږ د حوصله غړزولو د پا راجیباجیبه کارونه د خلکو وکول علاکان به منی کړل کورونو د تور په څیر وردل پلاران ته ګمرا کوي نو دې دین نوي مسله هغه علاکان به پلاران ومنی کړل وخل ټکول و دسهاله روزانه زموږ د کیشه او برا غینن دا چلو شو بلوی نای را تا دویا بلوی مطه خولو گردادی والتا کول والمیو خوڑل پلارو والم ترو والم دا حالات بیا اخو توحید و قرآن مسئله خو دا سره چې سره په اخلاص او جذوه لگیئی او قل جد و جهد نبریدی دا خلک خلق په پا زانبانی سره نارستار دا مخکتا کار دا خلقوی چه دا سریه نو جنگ جگړه تانې تاسيلونه او سډېرلې کې شي دا رسو ټوپکه کوټکه نو ټول حالات یعنی په دې یوسف آباد په دغه چوک کې درې ځله خو زمونږ جنگ شوی دا چې پورا جنگ چې خپورا اسلحه راوته درې ځله په پورا تانې تاسيلونه والټ کول چې پاګه مونږ شونه اخر دا ټولې علاقہ تبلیغیان مولیان او وسره د دې لاقې دا سې دا غټ غټ خلګي دا راغونې بس زیبه درس نه ک درس بنک اچې درس بنک مطلب چه دا چې دا درس بنشي د بچر تکای نه جمعهشتنه مدرسہ دا زمون کور دی ها ټولز زمون کورو دا همون کور نه مدرسہ جوڑ کړي نو بنک مطلب دا و چې بس به درس چرته کای چ جمعه ته بن شو بل ټول یو ځای کې خوم ټول یو نه نکې را نوبیا دلته پټغه ګټ باندې لانی زمون بیټکو مال ته در شوروک نو چې در شوروک نو هغه بیا ټوله علاق مخالفه د چا ضرورت کې د چ دی خوارش د ځوانانو چاپلارې سار ک چا روري سار ک وغيرها دا سهاله نا دا سه علا تم چې مو غلی چه بس شه ختم و الحمدللہ مو حسلا نور پا دا بیٹک که بدبا دری کسانو کمائن نا دا بگوایو الحمدللہ غی نرو رو درزگاہ مادرساوسا پا دیل آقا که دا سه کور نشتا چه انشاءاللہ دا پیغام بنی رسید فر فر تا اینی دا سه کور بنی که ٹول نی کنا نو په کور که بیا جنیزم سرپده مشن کمر گری یا منه جوانی یا ب مشری یا ب کشری اثر سر به الحمدلله تب ابتدا سے مسلسل کار کے حوصلے من غرد من کلا کلا پدی ب چلک ما مسل ما نیکی کی پرے نہ نہ او وسلای واٹا سینہ داوت کارو د دین کار ډیر غټ سینې لری ډیر غټ سینہ غواړي او جهدے مسلسل غواړي مسلسل ناکامه برازی خود تبہ غا ناکامو سر مقابله کې مخ کې بروايي پریده منکا نو بیا ووخروش نو خبره دا کولا چې د نووي رسول مكي دور کې د حالات دسيو چې دا حوصله شکن حالات دک مرګری ولی وخی ټکې سو کې تړليدي کورونو کې بدر دی ویرکی کی مسخره چپلاره تیری خنداور پورې کوم مطلب سچه حوصله شکن نشي چې زموږ په ملک معاشره کې اړو ځای نشتا داسه تنگول دا سوالات او دایدا سرازي په سړې تبخپلا دا سوالات وو چې ما سرا اول اول کې چرته مشر یو کس نو یو ټول چې مشران او دا کشر لک دې داسوې دا سره لکه صفارې غمو لا لتعليم مغه کې سبق مې وې نه نه مولم نه مي جماعتستان نه بل طرف ته چې مخالفين موليان دي ساړه موليان دي جماعتونه دي مدرسه دي خا بل طرف تبلیغیان خلاف ناپویا باز نعم خ شران غټ خلق نوس یقینی خبر ده چې دایي خبره ته دا وګوخ خلک کېږي چې زما غې ته وایږي ځکه او ته کشرلخ کارې دم دا حاله مچ زو با داسې په اړیکته ری دم کنه شرط کار یا بځما درسونو نو ما په خیال نو د دې د کوانون یو قابل خانه اخره یا غره ته وې جوړې ز شرط بل مخلوق راغلې دا سه حالت نه د سره د دې لپاره کېچو حوصله شکنی حوصله شکنی وک تاسو سره ورځي چې دا کار بری خدا بطداړې دیواله کې کار و جاری یعنی بالکل اومونداس اخرې ہند تو رسیو ا دې مرګورې چې عجیب نه بس کسوکه شاته شي بس دا خبر وکم مخکې رواني الحمدللہ بیا به کار را مخکې شونه دا بنیادی خبره دا صورت جنازې سیرت نگار وای دا سه حالاتو کې رې چې هوشله شکن حالات بالکل پیغمبر نو امیده کئ مرګ لري نو امیده کئ دا سه حالاتونه دا نبی علی السلام او صحابه کرام تیری نو صورت کې اوس بیان دسه یو خبره دعوت ال چو غوسله شکن حالات کې به هم ستا دعوت جاری دعوت باندې پرې کار باندې پر دعوت اله توحید هغه دعوت اله توحید بیان دیدلته نو توحید مسلې دی صورت کې بیان کړه پر شرک رد کړه دویم خبر دی صورت چاگا دیرا بنیادی خبر دا حوصله شکن حالاتو کې یو بسی دعوت ایلت توحید خود دویم صرف دعوت ایلت توحید نا سیندی سیبنا قربان یار عجیبه ذهنه ده و عجیبه خبری کئی که نا در طول دنیا دا سیلی دره او حالات ما انده نظر ده اویم ما قرآن فاهمی علا شوروکڑ دنیا می ولی دا کدا چې به دې او ما دا کم منهج مرتب کړی دی کنه دا كلا دا د هندستان کې نه دی کړی دا چې داسې دی نووت نو اتبارو شل <سؤال> پینځ شریر اشکاله تیر کلو سو جوړ کو نه نه عبادت د مرتب نو اي ما دوه کارو کړ یو می شاولی الله مطالعات نودا شاول یولیہ چه دای دا در اصل زما دا فهم قران فهمه بنیاد چې شاول یولیہ سوی نو فق تناظر کې می اشاول یولیہ ځان له متعین کا هغه وخت بلین کا اصل دا د دغ دور فلاسفرو مفکرو او دا چې دور کې او چې دا دور د مسلمانانو د اندوستان د زوال دور و او سندیم کوم دور کې سوال دور دیو خياراتو به که د زوال د دور چې کوم مفکرینو د زوال په دور کې به اغازان ته مخې ته کې اsene ته د عروج د دور والا مفکر مخې ته کې نو ستاسو د دور خو د عروج نه دی خو د زوال او بل شاولی الله په دې فلسفه کار کړو چې د سوال نه په عروج ته همت څنګه وځي نو زکر شاولی الله متعالیه ک نو یو مې شاولی الله کت او د مې تجربه او شوی د زوال او وروج مې پستر غولید د کډل ته هندستان کې سده زوال انګريز مسلطه حالاتي مقابله دا جهاد شروع ده تحریکه ازادی شروع ده خو بیا چې دې زنل افغانستان الته حالات توریدل الته انګريز راغله دي حبیب الله خان امان الله خان ده انګريز د تسلط نه به څنګه وځي التم په کې کار کا. بیا چه دا لار روس تا لار نو روس که نوی نوی کمونزم را گلیو اسلام زوال شوه و کمونزم را گلیو خدا کمونزم سنگو روش تا را گه کمونزم مطالعک لیلنس ره ناس تا پاس تاوشو خبری شوه و. لیلنس ملاقات بیا د دین الار ترکیتا نو ترکیتا الدا خلافت عثمانی ختم شوه ده الدا زوال را گلید ناوی ما ده نا ده امت زوال و روش پستر گولی نو د دیخ خپل مشاهده او تجربه او دا شاولی اللہ دا متعلی پا تنازر کدا من حج ماؤک زکتا دا انقلابی من حج دیو دا گشنو تا گوری نو قرآن فاهمی کئی شعر او بازی نو مایو گارا دی کسی دی حوصلہ شکن حالات تی آن بل عجب تا ویس خرون اید پوری کوي خری کئی کوي شکنی کئی نو تبس کئی او شکن حالات کې با دعوت ال کار خپل نه پرې دی یو چې ده مسلسل وي کار باندې پرې دی دویم دویم بسی دمه دا خبره چې دا کار باندې منظم طریقې سره ای نظم نسواله خبره ده ترور یو با کار داوته ال توحید جوه ده مسلسل نه پرې دی او دویم بسی دا منظمې منظم سره ای منظم بای که چرت تا محنات که دعوت لطوحید شوریه و نظم ده نو منظم نو نبیام اگه ترقی تارخ، نراج کامیابی نراج بس ٹھیک تا سواب با تا ملاوی که خو نتائج بنا مرتب کی دو خبری کن یو دا آخرت فیدهی اخو داعی تا ارسنگ چی ملاوی چی اخلاسی خو یو دا دنیا نتیجه دا پار نور شرائطی ندل تا دنیا نتیجه و انقلاب که گور یقی دا پار بشر سی. د جوه ده مسلسل سره سره با نظمی نظم اغاقم زهنه ثابته مه فرینه جیبه زهنه دهنو سوئی اوئی دا نظم دیکنه وصافات صفا دا نظم نه ده اوئی دریشه اینه گواکری دی دلتا وصافات صفا دا صف سی نظمی وفزاجرات زجرہ فتالیات زکرہ دا درې شي نه پاسې گاواکړی ان الاه کوم لا واحد الاه کوم لا سره دعوت ال توحید خود دې دعوت ال توحید پارا نظم منسک بهترین نظم وصفات صفه د بټورې گاواړه وره د فرشتو صفونو تو وګورئ څنګه منظم دي دقه سی بس تاسو دعوت ال توحید کې دقه سی نظمینو ال بترقی او کامیابی راځي صف نو بهرحال صورت کمایه یو دعوت ال توحید او دویم د امبیو جدوجہد چکم ده د امبیو جدوجہد کدي سورې ک د امبیو جد جهد امر روان امبیاء علیه السلام تسکره دغه په تناظر کې د منظم تنظیمونو جماعتونو تذکرہ الله کړي دا امبیو د جدوجہد په تناظر کې د منظم تنظیمون و جماعتون و تذکرہ اکڑا دلتا چھو گو را اصل که انبیاء لیم السلام کامیاب شویو کنا او تاغوتی شیطانی نظریات او نظامونه چې مات کریو انبیاء لیم نو آغا دا بہترین نظم او قوت په بنیاټ باندې اینه سم بهترو دا دعوته له سره نظم بهتر و وس نظم صدې چې الله په قسم خورل دي و الصوافات الصفا فزادرات ازجرات ذکر دا نظم ادري جما دون دي چې الله په قسم خورل دي او وصفات سب فرشتي سبونه دي کوم مطلب هغه کار كون کې چې سب جوړ کې او کار کوي سب جوړول نظم برابر سيندي گویا کې الله رب العزت دا فرشتو تنظیم او نظم دنیا که دا کار کولو د نظم دا پارا مایارک نغسی منظم باییه سب بسته باییه حالا با کار کی مایار با دا فرشتو تنظیم اینا دا انسانانو دا تنظیم مایار با دا فرشتو تنظیمی اینا و صفات صف و تا سور زمون دین شریعت که دا فرشتو دا صفونو دا رزینو که مایار ده منظکه پجامه کې صفونو کې ولاړ یو کنه نو نبی علیه السلام څه فرمایللو صفونه درست کړي دا تاسو د ځمانزو د جهات صفونه د فرشتو د صفونو سره مشابیری وي چې عبادت تب سب واستوري نو تاسو د جمعه صفم د فرشتو نقل نه او د جهات صفم سره د فرشتو نقل یعنی په دینو عبادت کې به مونځمه او میدان جهاد کې بم سه مناظمه اعلی بغار کی مون کلمای محنت ډیر کو بهشک چې اجر او ثواب به ميلاوي دا نه چې نم ميلاوي هولیکين دا د نتیجه ناراضي ا نتیجې وجې سي ادمي نازو اداره جوړه دا شبورس په کې مهنت ته خدا غه ادارې اؤټ پټ ني ولی نظم نشتا تنظیم جوړ دې مگر همین بغی دی یارجی پتن لگی کار نه کیږي اصل نظم نش ته نش کار مخ کنه زی اخلاص خوښتا دارنګ ثوابم شتا انشاء الله چې اخلاصي خو اوټ پټ او مخ کار دا په نظم به نه نو یو الله رب الیزد د فرشتو د صفونو قسم او وړ و, و صفات صف گویا کې د انسانانو دنیا کې د منظم کار کولو د پاره د فرشتو تنظیم سکه مائعات یو خبر دویمان فض زاجرات زجرہ دا خود فرشتون سفت تدام فرشتے سکئی زاجرات زجرہ دشمن کافر لزجر ورکو انکی رازی سزا را پار رایشی کنا ناغا سزا ورکی سزاگان را غلی دی دل تو وی اشاره دیتا را چه ده دغا تنظیمی صلاحیت پا بنیاد بانده با مومن مسلمان و انقلابی دشمن سکی په پده منظم سفونو سر بے وخی ده دبا نظم په پده منظم طریقه سر ووالی کی سیندی وی اپنی تنظیمی صلاحیت کی بینا پر دشمن کو للکارتے ہیں وزاجرات زاجر چدغه د نظم صلاحيت در کې پدی به دشمن سکے چیلنج کې دشمن درین دا خلق با وای او درم فتالیات ذکر ابدای چه داخلك با د الله د کتاب او د احکام او خلقو تبدا او پڑھاوای دغه جماعت منظم یعنی مطلب د قران دغه انقلابی پروګرام به خلقو تر سیم خدا کلا بواسطه صفات صفه چې کلا منظم دي نو به دښمن باورم په دغه تنظیم سره کوي او فتالیات ذکر د قرآن پیغام انقلابی مم په دغه نظم طریقې سره سي البا نتیجه او سماره راځي نو نتیجه او سماره بیا وسی شي ان الهکم لو واحد التوحید بول بالا بش خلق عقیدي ومن په توحید برابر شي او په دنیا کې به نظام امدا الهکم اله واحد حکیمت علام امدا الله راځي خدا کلا ها سلام وخت دا واسواطه سب فنچ نو پده نظم سره په دشمن وارم ده و پده نظم صرف و از تعلیات ذکره ده اللہ ده کتاب پیغامم رسول ده و نتیجه بین نا اله کم ادا وائه ده بین نتیجه خبونی عدی خبره ماوی دیکی صده دقا نظم نظم نسق و برابره وی او دقا دس فرشتو سپونه بستاز و نظم دا پارسی مایاری او دا جہاد غموکانه نبی علیہ السلام تینوه پیغمبر وختیمه وے بدر کې صفونه برابر کړل او الله وی ان الله یحب الذين یقاتلون فی سبیلہ صفاً صفاً وګور ازبیل د ذکر صف نظام کأنو بنیانون مرصوص پیغمبر پزمه کا صف او نظم برابر ک اغه نظم الله ته دونه خوښ شي ارش کې وستا یا وګور نظم هما یوشه ده مطلوب ده مقصود ک نه ده نو مطلوب ده که نصم نو او یا سڑی دین کهو نو سواب با ملاوی گی زمداری با پورشی خدا دا چه انخلاب راشی انخلاب دا پارا با صفان که نو بنیانون مرسوس علبا با درکی سرازی فتح رازی علبا دا توحید با البالا کیگی چستا دا تلاوت القرآن درس دا قرآن دشمن بانده حملہ مقابلہ دا وصفات صف دا نساب طریقه باندې بهر حال په دې طریقې سره دې صورت کې دا خبره کوي اوس رکوګانی دي نور کوګانو کې اول رکوکه داوت تل توحید ده او په منظمه طریقه دمرکوکم داوت تل توحید ده او په زمند تذکر به ما بعد الموت دا درس لاګانې وکنه تذکر به اعلی الا تذکر به ایام اللو تذکر بما بعد الموت موت و بما الموت دا اخرت تذکرای کړه وګوره او شول الذین ظلموا و ازواجهم و کانوا یعبدون من دون الله و ما قداه اور د شرک ای توحید نمنه نو تذکر بما بعد الموت مرغ روان اخرت شتال ته حساب کو او در مرو کو کې لهقدنا دانا نووه فلله نمل مجببون نهجه نه واللو منکر لاي مجاالنا ذور حمل باقیین طررکنا لفلاخری نه سلامونه لا نوهنفللمین ان نه کذکه نه ظل مسیې ان نه او من بعد د د نوې سلام واقع د نووربیو دا دی دپاره د واقعیت راړي چې کامیابي کامیاببيو ننجاتبه. د توحید پرستوی لکنوح علیہ السلام تاورا آغاو دا آغا مرگری توحید پرستو نواجان لازوریتو هوم الباقین وطرق نالے فی الاخیرین سلامون لانوحین فی الالمین دا خیل نوح علیہ السلام توحید بیان واغا توحید بیان پدغا صف منظم دریقے سراؤ نظر کا کامیابی سرہ هم کے نارش ہوم الباقین اواغا نور نور چه کم مقابلو نو آغا سا شو اللہ تباو حلاک سو مغرق نلاخرین نو داغا نظمو گوره کنه دعوت منظم ده او بیا کل چه دا عذاب و دشمن سره مقابل را لاغی منظم ده منظم ده کنه نه منظم کما نظم ایسا ده اگر پا ترتیب و نظم سر ده طوفان راته دبل تیارې مخکینوونی وا کیشته جوړکړه حالانکه کی چایوبې تیرېدل خندل وې په خشکه کې چت س خشکه کې کیشته س کوي مونږ وی چلې وانه ده الې وانه نو اڅکاو اپ یو منصوب بند د دغه کار مقابله کول مخکینه وتا کیشته د الله په حکم تیار کړا کله طوفان را دي کیشته کې کیناست لا ایتابه وه الانځه مه منظمه کارو د وی د نو اخر کامیابی او نجات توحید پرستوتای چ په منظم طریق سره دعوت اله توحید کړي ا د تاسو سماول د نظم خپل برکات دی عبدالله علل جماعه د جن سندیو ده کې وای چرته د نبی علی السلام سیرت نه دا سوق نشي خو ده چې نبی علی السلام د دعوت کړي خپل مدوین د بغیر نظم نپریخي زموننن سوال سکار دے د مزه بي بس یرا سره مصاله بیان وا خو مصاله بیان نه بادا چې چاته بیان شغه منظم کول نکو نو ټیک د مړه زمونږ د لا رضا مقصد دینو به شک دا نو یو چې ساده توحید د مصاله د بیان با تعالی اجر نه مې لایې یو استاذي مداريونه پوره کیږي پوره بشي خو کامل طریق سر او دا چیر داغیس سمرات نتایش تو بینه نو دا نظم بوله ضروری اگر سندی وی نبی علیه زنام دعوت کده ده نو دا دعوت نباده اغا خپ المدوین خام خا نظم کسی کدی دی پیلی لی دی بیر دنگ و بیر نظم چری ندی پره اما تا مثال او چې د منظم دعوت او دا غیر منظم دعوت او تنظیم فرقی یو سڑه اصی بغیر س دا نظم هوا په ذریعت تو کوم سپرلی وتو سپرلي کې زرغون شو نایه خلق او شي بوټي وشو ونه نیمم پیداج خلق ته ته یاو دانې نیمه کڼکڼه میوه هه سینور یو شبل شه دا به ملو شي خو لیکن دا دا چې دا غینه ټرکونه ټرکونه مال واغسته شي دانه کې ا ټرکونه مال ا وګ کلا چې دا کاشکاری منظم طریقې سره وشي نو دا غینه په ټوکونه ټکونه مې وخلک وای او ستغه منظم کاشکارې نه مخلوق مستفید شو او عدد بے نظم کاشکاری نه صرف یو کس نیم फायदा واغس ول چې کله ست نظم نی نو ټیک دیو سړی ته توحید عقیده قبل وم واحد شی او به شي فر سمرات چې بیا مخلوق خدا ته پیدا ورزي انقلاب راشي نه بغیر نظم نکی نو دا د توحید پرسته خبر دی سلورمر وکم دغه خبره کیزکه بیا د نور انبی او تذکرہ دا چې ولقد مننا لا موسا وا هارون نہ ونا جن او قاموا منل کربل ازوی منصرنا فکانو مل دی د ای تذکرم کئ چې دی هم انبیار السلام ابراهیم علیہ السلام امغه رکو کی نوح او ابراهیم علیہ السلام دلتا موسا او هارون علیہ السلام د ای دا دغد توحید پر اسم کامیاب شیو په دعوت ال توحید او دیم په منظم دعوت منظم دعوت نظم برابر د نظمم دیکنه څنګه نظم دی دا څنګه نظم دی دا نظم دی چې قران ورته ویلیو قران کې داغ ته ذکر وا چې کله حالات سخشی او تاسو په دعوت او کار پابندی لګینو سو کې وجروب یوتکم چې ولا د نه سم برابر کړه نظم برابر دارن کله چې بیا حجرت کوي زی نو دا نه زمینی نور بسې چې د شپې په وخت کې اوزي او ټولو زیو دښمن دشمن پتا نه لګي دا نه سامنا ده ها چې اوزي شور شغرب نشتا سوق په پويګي نه او بیا ته سوق په پاتې کیګي نه بے زمای سب اباسو اوسګه زمون وندې سړایو سبه کول سبه ته پاتې ولکه خپل ان کی خان خران نه پاتې شول سبب پاتی و سبا روانو شور شغرب ب جوڑو غوبل بولکا طالبانو مسخر ب خبر شوی الکئی نیسے دونا لوی بنی اسرائیل ذیک فرت نہ پاتی کیگی آ پچ پخلوزی دشمن دے نہ خبریگی نہ زمدانی نورسی نہ نظم دے رہی دایت لگا نے سنگر رسید لی مطلب یعنی د و اسلام د ایتلا نظام اجیبدے ولې باندې اسرائیل خداسینو چې په دې مدرسه کې تاریبان نشته او خو په دې মহলلا الهګه کې خوار پټولمه سر کې الته دی اغه ځای کې دی اغه ځای کې دی د ټولو ته اطلاع څنګه کیږي بېو پېو وخت څنګه یو ځای کېږي روزي او څنګه خپیت طریقې سره رازداري سره دی روانيږي ټول خبرې نظم نه رايي نو د موسی عليه السلام او د هارون عليه السلام تشکر نو بیا دا نورا انبیاله مسالم د توحید پرستو د کامیابی تذکرہ نو دا پینزوروکو د اخیری سوروکو کې مسلسل داغ توحید پرستو کامیابی بیانای د دې ډریمر کونا ډریما سلورما پینزو توحید پرستو کامیابی چې دعوت له توحیدی په منظم طریقه سره کړو اولانې رکو کې چې د ا دعوتېله توهید او په دوی مکوو دعوت دعوتېله توهید په زمن د تتسکریر ې مع بعد د معول کهان بیا یو دغه منه دعوت د توهید نهمنې نو ته مرگ برازی او ایصاب کتاب به سره کو او کمپورې تفریو کې.